Santi López Villa, bon dia. Bon dia, què parlem molt bé, molt bé, amb ganes de parlar d'aquest tema, un gran tema, al sentir-se realitzat. I, i m'agradaria, ja des d'un primer moment, encara que només tinguem 16 minuts per fer aquesta secció, mm. hi ha molta teca per comentar, però sí que voldria copsar, veure si els oients que ens estan escoltant se senten realitzats o no. Mm. O potser ens truquen i ens diuen, doncs mira, ara no, però jo recordo una època en què em vaig sentir molt realitzat, en què vaig mm. fer tal, o on va passar tal cosa us sentiu realitzats, sí o no, i per què? Què creieu que fa que us sentiu realitzats? Perquè és que és, que és un concepte que quan t'hi pares a pensar pots sentir-te realitzat per moltes causes diferents, no, Santi? Per moltes causes diferents, i fixa't que moltes vegades entenem el tema de la realització personal... Eh, quan ja tenim una certa edat. Sí, quan ho ja hem associem passat... a la maduresa, Correcte, no? Correcte, sí, sí, sí. I, clar, i això eh, crec que eh, a, a les persones ens, eh, ens menystreu coses, no? Vull dir, seria molt més interessant entendre que una persona molt joveneta també pot tenir capacitat de poder-se realitzar. I a nivell personal, no com una persona de 50, 60, 70 anys, que deu tenir també els seus sentits i els seus life motifs a la seva vida que els han permet arribar a aquesta... Ostres! em sento realitzat. Una persona jove, eh, fins i tot un nen, eh, pot arribar a tenir aquesta sensació de plenitud. A mi això... s'opta per això, que un nen es pugui sentir realitzat? Perquè dius, encara és molt aviat, no?, per sentir-se realitzat. Ana, clar, hem de mirar... O sigui, a nivell Aquí... de projectes vitals i això... Clar, és que hauríem d'explicar bé mm... què vol dir sentir-se realitzat. Clar. Clar, clar. Què és sentir-se realitzat? Aquests dies, eh, bueno, ens, ens havia corregut eh, parlar de lo que no era, eh, però eh, fem directament una definició. Una definició possible podria ser, realitzar-se personalment vol dir sentir-se acceptat. Acceptat sentir -se des d'un mateix. Sentir-se acceptat, molt bé. Uh -huh, des d'un mateix i pels altres. I que això en un moment donat ens permeti trobar un encaix un encaix en el món en què vivim. Quan una persona no es troba encaixada, doncs, evidentment, eh, aquesta transició doncs, no, no, no pot existir. Aquesta acceptació i aquest encaix que podem trobar amb el món el podem, eh, es pot transformar en una actitud de donar, de donar allò que tu saps fer, allò que tu dones al món. A sobre tu pots permetre donar d'una forma molt gratuïta, molt generosa, i amb, i, amb una, i amb una sensació de pau i de plenitud doncs, molt xula. O sigui, no cal fer un projecte titànic, una gran... marcar-se una meta de dir, doncs jo faré tal, i aleshores bueno, quan ho aconsegueixes, ara em sento és molt, realitzar. És molt, és, molt legítim, és molt legítim, i crec que val la pena tenir grans projectes a la vida. El que passa és que esperar a d'aquí no sé quant de temps a tenir aquesta sensació de plenitud, de realització personal, són ganes d'anar perdent la vida pel camí. Eh, en, el, en la nostra cultura, Eh, tremendament neoplatònica, doncs el valor està sempre en l'acabament del camí. Quan arribem allà, aleshores... Ara allà serà... ja? sí que s'estarem realitzats. Clar, aleshores sí, però el Durant a nosaltres el, el relacionem molt amb el sacrifici del dia a dia. I clar, en el sacrifici del dia a dia diferent difícilment pot haver plenitud. Eh, seria molt més interessant la història d'Ulisses, no? Quan se'n va cap a Ítaca. Tota una vida de penúries, de penúries per arribar a Ítaca. I el pitjor de tot és que tots aquests tipus de processos tan a llarg termini, on el premi sempre està al final, doncs sempre acaben amb el final del llibre. Dir, en el, sí, en el sí, millor sí, moment, sí, quan s'està sí. acabant ostres, s'acaba però en el camí hi ha moltes recompenses Clar, per aquí no? va, per aquí va la història podem dir que eh, l'Ulisses era una persona doncs, eh, totalment reconfortada eh, plena, eh, satisfactòria realitzada personalment durant el viatge home, aquell personatge, pobre home era una persona que estava passant fatal sí. i cada capítol li anava pitjor no? però en la nostra vida sí que tu pots estar lluitant per un somni i, i en el camí anar valorant, de dir, escolta, mira... Per aquí va la història. No, valorem el que tenim ara. Per aquí va la història. Mirar d'aterrar, de viure una mica més el present, eh, mirar d'aterrar una mica més, enfocar, donar sentit a lo que fem doncs, diàriament i eh, trobar que això té molt feeling tant amb el meu passat com amb el meu futur. Eh, trobar el pla en les coses que fem ara trobar el sentit eh, ens fa encaixar trobar un encaix, trobar eh, un lloc al meu foradet a dintre d'aquest món i això ens dona molta tranquil·litat, molta pau i un surt al carrer després d'haver fet el seu dia de feina o el que sigui, que has fet aquell dia i surt al carrer i diu i respira i diu, uf, que bé, que Escolta, bé. Però, i si tu, o sigui, clar, perquè tu deies sentir-se realitzat és acceptar, o sigui sentir-se acceptat tan interiorment com des d'un punt de vista exter extern. Mm. Però si a tu no t'accepten... És a dir, si tu dius, jo m'accepto molt bé, però mira, els meus pares no m'accepten, o tinc uns amics que no m'accepten tal com mm. soc. Aleshores, què fas? O sigui, aquí és impossible sentir-se realitzat, o com tu fas? <ríe> no, no és impossible, però realment molt complicat. És I, complicat. I, de fet, a la nostra societat, una de les crítiques que podríem fer és la castració emocional que fem a aquelles persones que intenten fer coses per canviar per perseguir, d'alguna manera, els seus somnis, les seves fites. Eh, representa que nosaltres només posem la medalla aquí ha arribat a la meta i a sobre el primer. Els altres són tots unes segondones. I clar ja ens encarreguem nosaltres de carregar-nos-els, de desmotivar-los, és a dir, bueno, per molt que ho intentis, tu sempre seràs lo que eres. No? Aquell conte de l'elefant que vam explicar un dia, no? que de tant estirar l'estaca eh, a la que estava lligat, doncs va arribar un moment en què ja no va estirar més perquè li feia molt de mal. Eh, tot, el dolor que tenia al veure que no, no, no, la, no la treia del, del, del terra i no es podia deslligar. I, es, I va creure, es va creure que mai més ho podria fer. Per tant, no va tornar a intentar mai. Vull dir, la societat és molt responsable del talent, de la intel·ligència, de les persones eh, amb les quals ens anem acompanyant al llarg de tota la vida. I nosaltres, com a comunitat de persones, fem que les persones puguin sentir-se realitzades cada dia o haguem d'esperar fins al setembre a les notes finals. O sigui, I això, tenim responsabilitat una gran en responsabilitat. el sentiment de realització que tenen els altres. Molta, molta. Molta... Influïm, eh? Molt. molt. Podem influir positiva o molt negativament? Molt, molt. Mira, hi ha, eh, aquella... ah, ahir estàvem en una escola, eh, un, un grup de canalla preciosa, d'un institut que es diu Sant Vicenç de Castellet, a Sant Vicenç de Castellet i parlàvem precisament d'un tema molt similar a aquest. No? Hauríem d'esperar a rebre les notes tal dia per sortir satisfets per la porta del cole perquè, uf, ja he aprovat aquesta assignatura, o podem sortir avui retòrics per la porta del cole, pensan ostres quines coses més xules he après avui, independentment si vindrà després l'examen o no vindrà l'examen. Vull dir, la capacitat de plenitud, de realització personal, pot caure perfectament just ara mateix. I vam explicar una història del noi que es va dedicar, era molt pobre, i es va dedicar a estalviar un milió d'euros abans dels 23 anys. I va urdir un pla brutal perquè abans dels 23 anys pogués aconseguir aquest milió d'euros. I va deixar de viure, es va dedicar solament a, a treballar, ni amics, ni escola, ni família, ni res. I a poc abans dels 23 anys ja tenia el milió d'euros, truquen a la porta i, ostres, hola, qui és vostè? I diu que jo ja sóc ric, i avui comença la meva vida. Doncs miri, sóc la mort què em diu ara? Jo, sóc si l'amor, i ha de venir amb mi. Ostres, no, però jo no puc perquè jo just, just ara comença la meva vida. Doncs ho sento molt, però, però és que segur que s'ha equivocat, però jo sóc una persona molt jove, molt jove, fixi's, no tinc ni 23 anys, i l'amor el va agafar de la mà, se va portar al bany on hi havia un mirall, i jo, fixi's aquí, diu, qui és aquest? I va veure una persona que tenia més de 90 anys. I és que, eh, quan nosaltres ens dediquem a realitzar-nos d'aquí no sé quant de temps, després d'aquell super Se'ns en va la vida. Se'ns en va la vida i no ens adonem. I un bon dia ens enrere, ens mirem al mirall i diu: però que què he, he estat fent? Què he fet? Què he estat fent, ostres? Això hi ha molta gent, eh? Molta. Didalic, a, a la feina, per exemple, que se sent molt, molt, molt en la feina Clar. i quan estan enmig d'aquella voràgina no se n'adonen i és molts anys després que diuen... Clar. Miren enrere i diuen però què he fet jo? Què he fet? <laughs> què fet diu, amb la meva I ara és oi? quan jo hauré d'estar realitzat personalment home, gràcies a vosaltres, potser avui podrem ser realitzats, però m'he perdut tota una vida de realització personal on podia haver sentir me em, em podia haver sentit amb plenitud, amb, amb, amb satisfacció, amb estima, etcètera. Eh? Dir... M'agradaria demanar, recordeu, eh, avui estem parlant de si us sentiu realitzats o no, i m'agradaria demanar-vos si esteu en aquesta situació en aquests moments, si us sentiu realitzats en el vostre moment actual o pel que sigui, no, perquè, escolta'm, també serà interessant que ens truqui algú i ens digui doncs mira, jo no em sento realitzat perquè em falta per aconseguir tal cosa o tal cosa, o, o estic en aquesta, mm. amb aquest problema i és impossible sentir-se realitzat així. Si voleu compartir amb nosaltres les vostres experiències, 902 477 100, 902 477 100. No, Em diu la Cristina que avui no... La gent no està participativa amb de la realització personal. Està Entre altres coses, -nos. perquè en els temps que corren, això en consulta o bé, és, és molt habitual veure -ho. en els temps que corren, eh, quan parlem de realització personal, parlem de que hi ha una necessitat bàsica que haurien d'estar cobertes. Fins que hi ha una necessitat bàsica que no estan cobertes, doncs la realització personal forma part del viure. I a la nostra societat avui dia estem massa preocupats, malauradament, per sobreviure. Diu que Mentre que les persones, mentre les persones no tenen doncs, un un plat de sopa, un got d'aigua, eh, unes necessitats bàsiques... Sí, però, però hi ha molta gent que ens està escoltant que té les necessitats bàsiques cobertes, eh? Sí, sí, sí. El que passa és que avui... No, es... sé si, no sé si fa cosa com dir, jo em sento realitzat. No sé si fa No tenim mica... massa aquesta cultura. Uh, des, des de petits no ens l'ensenyen. Ens ensenyen que serà demà, que avui no pot ser avui no, no, no podem estar realitzats és demà, tu ara treballa, tu ara sacrifica't no? però i, inclús amb aquest nou discurs podríem dir, i ara podem estar realitzats, ostres, doncs avui costa molt costa molt perquè les persones a, a nivell de necessitats estan patint estem patint molt i, i és clar, quan hi ha aquesta, aquest delit per sobreviure el de viure queda en un, ja, segon, queda en terme. un segon terme clar, i aleshores parlant d'aquests termes doncs costa, costa, una mica, costa una mica tenim el telèfon però la Susana, a veure ella com se sent. Susana, bon dia. Hola, bon dia. I gràcies per trucar-nos. Bon dia. Tu et sents realitzada, Susana? Doncs jo sí, personal, personalment sí que me'n sento realitzada. Crec que el secret està en ficar fites que no siguin molt lluny de les teves possibilitats, sinó aconseguint poquetes coses dia a dia. I... També volia fer un comentari sobre aquest al Santi, sobre la realització personal i bueno, crec que no és un projecte de gaire social crec que la societat lo que explicava messeria tell potser a l'èxit. Crec que el projecte de realització és això personal i depèn d'en cadascú. Jo personalment no necessito una escritació social per sentir-me realitzada. Mm -hmm. Ves aviat de mi i de la gent que tinc al meu cantó. I la mm -hmm. família, és que clar, hi ha molts factors. De hi ha Mira, factors. tinc uns fills fantàstics, mm -hmm. això et pot fer sentir realitzat, no? O una sí. parella, o uns bons amics. I ha... sobretot no confondre el que és la, la, les coses materials i el poder i, i el consumisme en el que realment és feliç, que són coses que sovint no es molt bé. Totalment d'acord I, i se't felicita per això, eh? L'actitud personal a l'hora de, de percebre si un està realitzat o no és clau, és clau. Gràcies, Susana, per haver-nos trucat. Una abraçada. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. adéu adéu. Ramon, bon dia. Bon dia, tinguem. Bon dia. Tu et realitzat, Ramon? Doncs ja fa set anys que sí. Carai. Set anys? Escolta. Sí, senyora. I què va passar fa set anys que s'ha produït Con... aquest canvi a la teva vida? doncs que jo tenia com a fita principal en aquesta vida arribar a fer 60 anys. Ah. L'endemà de tindre els fets, em va semblar que havia vist tot un món i que, a més a més, el món que tenia al davant encara era més eh, més encisador per poder-me atacar i fer noves fites, i tot l'he pogut anar complint, i me'n queda una, però també no desespero, que també... <laughs> Però escolta-me, com és que et vas esperar als 60? O sigui, per què aquesta barrera en el temps? Doncs per moltes mm, circumstàncies d'aquesta vida. Amics, coneguts, persones que esperaven els 60 anys com una cosa per uh, retirar-se, lluminar-se o alguna cosa, mm -hmm. i, que, i, i que Déu se'ls va portar a l'altra vida. Mm -hmm. I aleshores tu vas... I, i, sí, i una d'aquestes va ser una persona molt, molt, molt propera a mi mm. que recient feia els 60 som en altre món i, i, i em va semblar que era una, una edat que s'havia de superar com fos i, i, la, i perquè, a més a més tenia jo una malaltia una mica de porta mm. i també la vaig superar i des de llavors la prova és que no estic jubilant ni penso jubilar-me parada i tant. Molt bé, molt bé, doncs gràcies per haver-nos trucat Ramon, també. Moltes felicitats. Eh? D'acord, Ramon, una gràcies abraçada. Adéu-siau. Adéu, adéu, adéu. adéu, gràcies. El que passa que, clar, això és perillós, no? Segons com. Al sí. Ramon li ha funcionat. Al Ramon li ha funcionat. Però igual no arriba. O sigui, no sé com dir-te. No igual sé no s'arriba, si, si, clar. Clar, això és una mica el conte que ens explicaves abans, no? De, de, de posar-te una fita quan tingui 20 anys, no? Clar. Millor aprofitar ara. Millor aprofitar ara. Tinguem l'edat que tinguem. De fet, hi ha un, un cas... Tenim més trucades? Sí, I... sí, ara salutarem amb Julio, ah. però digues, digues. No, no, eh, parlem, parlem amb el Julio després acabem amb el, amb, amb el tema. El que tu vulguis. Sí, sí, sí. Julio, bon dia. Hola, bon dia, Julio. Hola, tu bon dia. diràs, tu et realitzat? Jo, en el meu cas, ara mateix no em sento realitzat. Mm. Eh, ho explico ràpidament. Mm. Eh, vaig acabar els estudis de, de grau superior, de patronatge, sí. i, bé, bueno, és com la majoria de la, de la nostra joventut, que ens han ensenyat a estudiar sempre, a ser molt competents i tal hi hauria un moment doncs, que bueno, busques feina, acabes i no, no trobes cap mena de, de lloc. Jo, en el meu cas, un cop vaig acabar els estudis, m'ho vaig anar dos mesos a Eivissa, sí? amb la moto mm -hmm. i el sec de dormir, en plan hippie, per buscar-me una miqueta a mi mateix, per preparar-me una miqueta pel món laboral, diguem. Molt I un cop bé. vaig arribar, doncs, bé, vaig treballar, treballar tendes de roba per 600 euros, 700 euros i tal, i també per la nit en discoteques. Això va ser una temporada, després eh, vaig canviar la tenda de roba, eh, tot això tenim projectes de fer la meva pròpia marca de roba i tal i no, bueno, sense, sense diners no pots estalviar ni res i a part donar diners a casa i tal, la o situació és complicada mm. llavors no pots tirar endavant llavors vaig aconseguir treballar de patronista 3 eh, mesos, però com que estan fent fora també gent i tal doncs bé, al final vaig acabar treballant es que, de, clar. És, el de, que de, és el que deia de de de el de Santi de es que... ah. cas, treballem per les nits 12 hores fet com va comportar doncs, tenir crisi d'ansietat i tot això. Sí, sí, sí. és mateix. que als moments no, ara no als moments aquests no de crisi que estem vivint, falta de feina. Mm. Doncs això, una persona que ha dedicat moltes hores per fer una cosa que li agrada clar. i que no pot I realitzar no pot tirar, Això posa molts, pals a, molts pals a les rodes. quin consell li pots donar tu a aquest client? Bueno, o sigui, primer, primer, se li ha de donar un premi. Julio se t'ha de donar un premi, bueno, perquè tant premi, de, tant de veigues molta a, gent com tu. El premi és que ha estat buscant noves fórmules per poder sentir-se amaritzat personalment i és a través del, de la selectivitat, que m'agrada fer un, eh, una carrera de magisteri. Mm -hmm. Llavors, ara, no, no, no he de caure en el pessimisme, no he ah, perquè hem de trobar noves fórmules. A, part, a partir de, dels inconvenients que ens anem trobant, la joventut, i jo confio molt en la nostra generació, encara que se'ns vegi molts cops com gent que se droga o que són uns vagos i tot això, jo wow. confio perquè tenim molt de potencial i dels problemes hem de trobar solucions i quan una porta es tanca sempre la transporta Se sempre la Ui, però I, ja té la recepta ell, el Julio, julio ja, ja té tu, la recepta Tu, tu ets un crac, però vamos que estàs, en un, estàs en un moment del teu camí Només en un moment. Però no vol dir exacte, que, clar, exacte, que sigui tota la vida així. Julio, una abraçada molt forta. Ànims i felicitats, eh? Adéu-siau. Adéu Adéu Adéu Adéu Adéu Adéu Adéu doncs no podrem fer els comentaris de l'anterior oient perquè, mira, se'ns tira el temps a sobre, queden 10 segons per acabar. Bueno. En tot cas, recordem que aquesta secció la penjarem en el bloc mm -hmm. del programa. Racu barra, racu lliure,